David Copperfield de Charles Dickens Pista 30 Ne-am întors în mica locuință aflată deasupra prăvăriei lumânărarului și am găsit prilejul să-i repet lui Pegoti ceea ce-mi spusese fratele ei. Mi-a zis că același lucru îl împărtășise și ei în dimineața aceea. Nu știam mai bine decât mine încotro avea de gând să o pornească, dar bănuia că și întocmi el un plan în minte. În asemenea împrejurări, n-am vrut să-l las singur și am luat cina împreună mâncând o plăcintă cu carne, una din numeroasele specialități în care pegot era renumită. Îmi aduc bine aminte că de data aceasta avea un gust cu totul deosebit, datorat feluritelor arome de ceai, cafea, unt, slănină, brânză, pâine caldă, lemne de foc, lumânări și sos picant de ciuperci și nuci care se ridicau necontenit din prăvălia de dedesubt. După cină, am stat frunceați și mai bine lângă fereastră fără a vorbi prea mult. După aceea, domnul Pegoti s-a ridicat și a dus toiagul gros și sacul de mușama și l-a pus pe masă. A primit din banii aduși de sora sa o sumă destul de mică din partea de moștenire ce îi se cuvenea și care, după socoteala mea, abia avea să-i ajungă pentru traiul pe o lună. A făgăduit când va da de știre dacă îi se va întâmpla ceva și a pus sacul pe umăr și a luat pălăria și toiagul și s-a despărțit de noi. Îți doresc numai bine scumpa mea bătrânică, a zis el îmbrățișând-o pe Pegoti și dumitare la fel, domnșole Davy, și mi-a strâns mână. Mă duc în lumea largă să o caut. Dacă o veni cumva acasă în lipsa mea, n-ar vai, nu prea trag nădejde, sau dacă o să o aduc înapoi, am de gând să ne retragem undeva, într-un loc unde nimeni nu va putea să-i facă vreo mustrare. Dacă mă ai pe drum, să nu uitați că vorbele din urmă ce le am lăsat au fost... Fetiței mele iubite, îi port aceeași dragoste nestrămutată și o iert. A rostit solemn aceste cuvinte cu capul descoperit, apoi și-a pus pălăria, a coborât scările și a plecat. L-am petrecut până la poartă. Era o după-amiază caldă, prăfuită. Era tocmai clipa când pe strada cea mare în care dădea ulița noastră se ivise un vremelnic răgaz în zgomotul necontenit al pașilor pe caldarâm și când în soare puternic, își arunca ultimele raze de un roșu aprins A trecut singur colțul uliței noastre umbrite Și a dispărut apoi într-o văpaie de lumină De câte ori se apropie ceasul acesta al înserării De câte ori mă trezesc noaptea De câte ori îmi ridic privirea spre lună, spre stele Sau mă uit cum cade ploaia Sau ascult cum șuieră vântul Mai totdeauna îi revăd figura solitară Biet pelerin pornit pe un drum nespus de greu și îmi răsună în minte vorbele lui Mă duc în lumea largă s-o caut dacă mă ai i pe drum, să nu uitați că vorbele din urmă ce i-l-am lăsat au fost, fetiței mele iubite îi port aceeași dragoste nestrămutată și o iert. Capitolul 4. Sunt fericit Tot timpul acesta n-am încetat să o iubesc pe Dora, o iubeam chiar mai mult ca oricând. În dezamăgirea și deznădejdea mea găseam un refugiu gândindu-mă la ea, aflând astfel o mângâiere pentru pierderea prietenului drag. Cu cât îi plângeam mai mult pe ceilalți și mă plângeam și pe mine, cu atât căutam o consolare în imaginea Dorei. Cu cât vedeam lumea mai plină de frământări și de dezamăgiri, cu atât staua Dorei se ridica mai curată și mai strălucitoare deasupra acestei lumi. Nu cred să fi știut prea bine de pe ce tărâmuri venea sau în ce măsură era înrudită cu anume ființe suprapământești, dar sunt sigur că aș fi respins cu indignare și dispreț afirmația că ar putea fi o simplă muritoare ca oricare altă femeie. Eram plin de ea, dacă mă pot exprima astfel. Nu eram numai nebunește în de ea, ci iubirea îmi stăpânea întreaga ființă. Ca să folosesc o metaforă, aș putea spune că s-ar fi putut stoarce atâta dragoste din mine ca să-i înnece pe toți, și încă mi-ar fi rămas destul ca să-mi ajungă pentru toată viață. Primul lucru pe care l-am făcut pentru plăcerea mea, de îndată ce m-am înapoiat, a fost o plimbare nocturnă până la Norwood, unde tot gândindu-mă la ea, am dat tărcoale casei, fără să mă apropiu. Cam povestea cea de neuitat de pe vremea copilăriei mele. Cred că în povestea aceea era vorba de lună, dar chiar dacă n-ar fi fost așa, am făcut vreo două ceasuri în conjurul casei ca un somnambul robit de Dora, m-am tot uitat prin crăpăturile ulucilor, mi-am ridicat cu multe sforțări bărbia peste cuiele ruginite din vârful gardului, trimițând nenumărate sărutări spre ferestrele luminate și-am închinat nopții, din când în când, romantice rugăminți ca să o apere pe Dora, nu prea știu de cine, dar mi se pare că de foc sau poate de șoareci pe care nu-i puteam suferi. Eram atât de stăpânit de dragostea ce o purtam dorei, încât, deprins să-i destăinuesc totul lui Pegoti, i-am împărtășit pe ocolite marea mea taină într-o seară când am stat împreună, în timp ce i-am dregea întreaga garderobă în cu vechile ei scule de cusut. Pegoti m-a ascultat cu multă luare aminte, dar n-a fost chip să o fac să vadă lucrurile la fel ca mine. Mă socotea mai presus de oricine și nu pricepea deloc de ce aveam îndoieli sau eram absent. Tânăra Duduie trebuie să fie mândră de un flăcău ca tine," mi-a zis ea. Cât despre taicăsu, Doamne Dumnezeule, ce mai așteaptă oare?" Am băgat totuși de seamă că roba de avocat și cravata scrobită a domnului Spenlow au mai domolit-o pe pegoti inspirându-i un deosebit respect pentru omul care mi-a apărat din zi în zi, tot mai eteric și din care se răsfrângea parcă o lumină strălucitoare când se ridica la tribunal, în mijlocul dosarelor, ca un far peste o mare de hârțoage. Și încetul cu încetul au început să-mi treacă prin minte tot felul de gânduri ciudate. Îmi aduc aminte că, pe când mă aflam la tribunal, mă întrebam ce ar fi simțit toți judecătorii și doctorii aceia bătrâni și plicticoși dacă ar fi cunoscut-o pe Dora. Cum și-ar fi ieșit din minți de bucurie Dacă li s-ar fi propus să o ia în căsătorie pe Dora Cum Dora ar fi putut să cânte mult și bine Din gură și din slăvita ghiitară Fără să abată din drum niciuna Dintre aceste mortăciuni În timp ce pe mine m-ar fi nebunit abinela. binela Îi disprețuiam pe toți Acești hodoroși bătrâni Grădinari ai răzoarelor inimii Îmi păreau respingători Și nu-i puteam suferi Tribunalul nu mai era pentru mine decât o flecăreală Lipsită de simțire Bara nu avea mai mult farmec sau mai multă poezie decât un simplu bar dintr-un restaurant. Ocupându-mă de treburile lui Pegoty, am fost tare mândru că am putut să legalizez testamentul, să îndeplinesc formalitățile la oficiul taxelor succesorale, să o duc cu mine la bancă și să rezolv totul cum se cuvine. Printre atâtea alergături și formalități, mai găseam câte o clipă liberă să mergem să vedem păpușile de ceară din Fleet Street, care nădășduiesc că s-au topit în cei 20 de ani ce au trecut de atunci, sau să intrăm la expoziția domnișoarei Linwood, care, după câte-mi amintesc, era un fel de mausoleu al lucrurilor de mână, prielnic examenelor de conștiință și pocăinței, sau să vizităm turnul Londrei, sau să ne urcăm în vârful catedralei Sfântul Paul. Toate aceste minuni i-au făcut plăcerea lui Pegoti, deși în împrejurările acelea nu era în stare să se bucure prea mult de ele. Numai catedrala Sfântul Paul cred că i-a plăcut mai puțin, pentru că se obișnuise atât de mult cu poza de pe cutia ei de lucru, încât o socotea în anumite privințe mai frumoasă decât în realitate. Când am sfârșit cu treburile lui Pegoti, obișnuiam să numim asemenea cazuri simple formalități, căci erau foarte ușoare și bănoase, am adus-o într-o dimineață la birou ca să plătească socoteala. Moș Taifi ne-a spus că domnul Spenl o plecase cu un domn care trebuia să depună un jurământ pentru o autorizație de căsătorie. Cum știam însă că nu va zăbovi, căci biroul nostru se afla chiar lângă cel al vicarului general și al eliberării actelor, i-am zis lui Pegotis să aștepte. Când era vorba de testamente, ne purtam la birou ca niște antreprenori de pompe funebre, luând întotdeauna un aer trist dacă aveam de-a face cu clienți în doliu. Același sentiment de delicatețe ne făcea să ne arătăm voioși și bine dispuși față de clienții veniți pentru acte de căsătorie. De aceea am prevenit-o pe Pegoti, că nu-l va mai vedea pe domnul Spenlow abătut de moartea domnului Barkis. Și, într-adevăr, acesta a intrat în odaie vesel ca un mire. Dar nici pegoti nici eu, nu ne-am mai uitat la domnul Spenlow când l-am văzut însoțit de domnul Murstone. Părea prea puțin schimbat. Avea părul tot atât de des și de negru ca și odinioară și o privire tot atât de falsă ca și înainte. Ah, Copperfield," mi-a spus domnul Spenlow, mi se pare că-l cunoști pe domnul acesta." Am salutat foarte rece, iar Pegot a arătat că îl recunoaște. În prima clipă a părut descumpănit văzându-ne împreună, dar a găsit repede ce avea de făcut și s-a îndreptat spre mine. Nădăjduiesc, mi-a zis, că o duci bine. Îmi vine greu să cred că v-ar putea interesa cum o duc, i-am răspuns eu. O duc bine, dacă țineți să știți. ne am uitat unul la altul și apoi s-a întors către Pegot spunându i Și dumneata, văd că ți-ai pierdut soțul, îmi pare rău. Nu e cea din tâi pierdere pe care am suferit-o în viață, domnule Murdstone, i-a răspuns Pegoti, tremurând din cap până în picioare. Sunt fericită să pot spune că nimeni nu-i vinovat de această pierdere, nimeni nu-i poartă răspunderea. Ha, a zis el, e un gând care te poate mângâia, ți-ai făcut datoria. N-am scos nimănui sufletul, i-a spus Pegoti. Slavă Domnului, nu domnule Murston, n-am chinuit, n-am năpăstuit și n-am băgat în mormânt nicio ființă dragă. O clipă privirea-i s-a întristat cu o licărire de remușcare parcă. Apoi, întorcându-se spre mine, coborându-și ochii spre picioarele, nu spre fața mea, a zis Probabil că nu ne vom mai vedea prea curând și aceasta fără îndoială, ne mulțumește pe amândoi, căci asemenea întâlniri nu pot fi niciodată plăcute. Nu pot să mă aștept la vreun gând bun din partea dumitale, fiindcă te-ai răzvrătit întotdeauna împotriva autorității mele întemeiate, folosite numai spre folosul și îndreptarea dumitale. Există între noi o antipatie destul de veche, pare mi se. I-am curmat eu vorba. A zâmbit și m-a săgetat cu o privire cum nu se poate mai dușmănoasă. Care ți-a rost inima încă de pe când erai copil, mi-a zis. A otrăvit viața bietei dumitale mame. Ai dreptate, totuși nădăjduiesc că acum te porți mai bine. Nădăjduiesc că te-ai îndreptat. Aici s-a sfârșit dialogul nostru dus pe șoptite într-un colț al odăii din fața biroului domnului Spenlow, unde a intrat, spunând cu glas tare, în felul lui potolit de a vorbi. Cei din profesiunea domnului Spenlow sunt deprinși cu certurile de familie și știu cât de încurcate și de grele sunt întotdeauna. Rostind aceste cuvinte, a plătit costul autorizației de căsătorie, iar domnul Spenlow i-a dat-o frumos împăturită, i-a strâns mâna și i-a urat foarte politicos fericire și lui și soției sale. După aceea, domnul Marstone a părăsit biroul. Mi-ar fi venit poate mai greu să mă stăpânesc și să tac, dacă n-aș fi avut de furcă cu Pegoti, care doar pentru mine se înfuria să-dragă de ea, ca să o convinc că nu era locul de a ne certa și să o rog să se potolească. Rare ori am văzut-o atât de mânioasă, așa că am fost mulțumit să o împac cu o îmbrățișare călduroasă, care i-a amintit de vechile noastre supărări de odinioară. Am îmbrățișat-o de față cu domnul Spenlow și colegii de birou și totul s-a sfârșit cu bine. Eram mulțumit că domnul Spenlow nu cunoștea, parese, legăturile dintre mine și domnul Murstone, căci n-aș fi fost în stare să-i istorisesc ceea ce îmi mai aminteam și durerea care îmi rămăsese în suflet din pricina suferințelor îndurate de biata mamă. Domnul Spenlow credea, dacă avea vreo părere în această privință, că în familia noastră existau două partide, una legitimă, în fruntea căreia se afla mătușa mea, și alta răzvrătită condusă de altcineva. Cel puțin aceasta am dedus din vorbele pe care le-a rostit în timp ce așteptam ca domnul Taifi să întocmească nota de plată pentru pegoti. Domnișoara Trotwood, a spus el, e fără îndoială foarte hotărâtă și nu pare să cedeze niciune împotriviri. Îi admir caracterul și te felicit, Copperfield, că te afli de partea cea bună. Certurile dintre rude sunt regretabile, dar foarte răspândite și totul e să fii de partea cea bună, adică, bănuiesc eu, de partea celor care au mai mulți bani. Cred că face o partidă bună, a adăugat domnul Spenlow. I-am arătat că nu știam nimic în această privință. Într-adevăr, a zis el, din puținele cuvinte scăpate de domnul Murstone, în asemenea prilejuri, oamenii nu sunt prea vorbăreți, și din ceea ce m-a lăsat să înțeleg, domnișoara Murstone, pot spune că face o partidă bună. Vreți să spuneți că pune mâna pe bani? L-am întrebat eu. Da, a adevărit domnul Spenlow, sunt și bani, mai e și frumoasă, după câte mi s-a spus. Așa? Nu a lui soție e tânără? Abia a devenit majoră, a zis domnul Spenlow, atât de curând încât cred că asta au și așteptat. Dumnezeu să o miluiască, a spus Pegoti cu atâta foc și atât de neașteptat, încât am rămas toți trei descumpăniți până ce a venit Taifi cu nota de plată. Într-adevăr, moș Taifi a dus curând nota și a înmânat o domnului Spenlow ca să o cerceteze. Domnul Spenlow și-a plecat bărbia în cravată și-a mângâiat-o încet, s-a uitat la socotel cu un aer nemulțumit, ca și cum totul ar fi fost din vina lui Jorkins, și i-a dat în înapoi lui Typhie cu un oftat ușor. Da," a zis el, e bine, e foarte bine. Aș fi fost cât se poate de fericit Copperfield dacă aș fi putut pune la socotelă numai cheltuierile, dar din nefericire, în viața mea profesională nu sunt liber să fac ce poftesc. Am un asociat pe domnul Jorkins." A rostit aceste cuvinte cu atâta bunăvoință și tristețe încât ai fi putut crede că era gata să nu ia niciun ban, așa că i a mulțumit în numele lui Pegoti și i-am plătit lui Taifi socotala în bancnote. Pegoti s-a dus acasă, iar eu l-am însoțit pe domnul Spenlow la tribunal, unde se judeca un proces de divorț intentat pentru un motiv foarte ingenios. Cred că între timp s-a modificat legea, dar am văzut numeroase căsătorii anulate pe acest motiv. Soțul, un anume Thomas Benjamin, își scosese actele de căsătorie numai pe numele de Thomas, fără a mai pomeni de cel de Benjamin, ca să poată divorța dacă nu se va simți atât de bine pe cât se aștepta. Nesimțindu-se atât de bine sau plictisindu-se de nevastăsă, bietul om, după un an sau doi de căsnicie, a venit în fața tribunalului și a declarat că numele său adevărat e Thomas Benjamin, astfel încât n-a fost valabil căsătorit, ceea ce tribunalul a adeverit spre marea lui mulțumire. Trebuie să mărturisesc că am anumite bănuieli în privința temeiniciei acestei judecăți și că nu mi l a putut înlătura nici povestea cu banița de grâu menită să pace toate nepotrivirile de pe lume. Dar domnul Spenlow a discutat cu mine problema. Mi-a zis, vezi cum e lumea asta? Are și părți bune și părți rele. Așa e și cu legile ecleziastice. Au și părți bune și părți rele. Totul face parte dintr-un sistem. Și așa e bine. Asta e nu m-am încumetat să-i spun tatălui Dorei că s-ar putea cumva să mai îmbunătățim această lume dacă ne-am dis de dimineață, ne-am mai descotorosit de vechile năravuri și ne-am pune pe treabă. I-am mărturisit însă că mă gândeam dacă nu s-ar putea oare îndrepta lucrurile la tribunalul ecleziastic. Domnul Spenlo mi-a răspuns sfătuindu-mă să-mi scot asemne gânduri din minte căci nu-s vretnice de o fire nobilă ca a mea. A adăugat însă că ar fi fericit să afle ce îmbunătățiri socot că s-ar putea aduce tribunalului eclesiastic. Ieșisem din tribunal după ce desfăcusem căsătoria clientului nostru și tocmai treceam prin fața oficiului prerogativelor. M-am referit la această anexă a tribunalului eclesiastic, pe care întâmplarea mi-a scosese în cale și am spus că, după părerea mea, oficiul prerogativelor era o instituție cam ciudat condusă. Domnul Spelo m-a întrebat în ce privință anume. I-am răspuns cu tot respectul datorat experienței sale, chiar și cu mai mult respect fiindcă era tatăl Dorei, că mi se părea puțin cam absurd că arhiva acestui tribunal, care deținea toate testamentele originale ale tuturor celor din imensa provincie Canterbury, care timp de trei veacuri au lăsat moștenire diferite bunuri, să fie instalată într-o clădire aleasă fără nicio grijă, nepotrivită menirii sale, luată cu chirie de arhivari pentru propriilor interese, nesigură, neapărată de de unui incendiu, plină de sus până jos în adevăratul înțeles al cuvântului, cu documente importante și să fie lăsată la discreția arhivarilor, care o speculau nesățioși, cerând publicului taxe mari și aruncând testamentele la voia întâmplării fără alt gând decât acela de a scăpa cât mai repede de ele. I-am mai spus că mi se pare cam nedrept că ca acești arhivari, care încasau vreo 8 până la 9.000 de lire sterline pe an, fără să mai punem la socotelă câștigurile supleanților și ale grefierilor, să nu fie obligați să cheltuiască măcar o mică parte din acești bani pentru a găsi un loc sigur și potrivit pentru importantele documente pe care oamenii din toate clasele sociale erau nevoiți să le încredințeze cu sau fără voie. Că poate e puțin cam nedrept ca toate posturile mai de seamă din această mare instituție să fie niște sinecure splendide, în timp ce nefericiții slujbași care lucrează în încăpele întunecoase și friguroase din pod să fie cel mai prost plătiți și mai prost văzuți dintre toți funcționarii din Londra, deși aduc servicii importante. Că poate e puțin cam scandalos ca directorul arhivei, a cărui datorie să aibă grijă ca publicul care vine la acest oficiu să găsească tot ce trebuie, să nu dețină acest post decât ca o mare sinecură și să mai fie pe deasupra cleric cumulard deținătorul unor funcții la catedrală și mai știu eu ce. În timp ce publicul trebuie să sufere neajunsurile pe care le vedem în fiecare după amiază când birourile sunt tixite, ceea ce știm că e aproape monstruos. Că poate, pe scurt, acest oficial prerogativelor din regiunea Canterbury nu este decât o afacere împuțită și o absurditate atât de dăunătoare încât, dacă n-ar fi ascuns într-un colț din cimitirul Sfântul Paul, pe care prea puțină lume îl știe, de mult ar fi fost desfințat. Pe când mă înfierbântam vorbind, domnul Spenlou a zâmbit. Apoi a discutat cu mine această problemă, așa cum a discutat-o și pe cea din tâi. Mi-a zis că, la urma urmelor, la ce se reducea totul, la o chestiune de opinie. Dacă publicul crede că testamentele sunt păstrate în siguranță și încredințat că instituția nu are cum să fie îmbunătățită, cine-i păgubit? Nimeni. Avea cineva de câștigat, cei care primesc clefuri, foarte bine, deci binele predomină. Se prea poate ca sistemul să nu fie perfect, dar nimic nu e perfect pe lumea asta. El se ridică însă împotriva celora care bagă bețe în roate. Cât timp a existat oficiul prerogativelor, țara a apropășit. Dacă vom băga bețe în roată oficiului prerogativelor, țara se va duce de râpă. După părerea lui, datoria unui om nobil e să ia lucrurile așa cum le-a moștenit din bătrâni și n-avea nicio îndoială că oficiul prerogativelor va dăinui peste vremi. M-am supus acestei păreri, deși în sinea mea nu treabă mari îndoieli. Găsesc totuși că el a avut dreptate, căci această instituție funcționează la fel și astăzi, în ciuda unui important raport prezentat, nu de bunăvoie Parlamentului, acum vreo 18 ani, și în care toate criticile mele erau pe larg înșirate, ajungându-se la concluzia că până în 2 ani și jumătate nu va mai fi loc pentru niciun testament. Ce s-a făcut cu ele de atunci, nu mai știu. Multe s-au fi pierdut sau unele s-au fi rătăcit la anumite răstimpuri pe la băcănii. În orice caz, sunt mulțumit că testamentul meu n-a ajuns acolo și n să mai treacă încă multă vreme până atunci. Am însemnat toate acestea în capitolul în care vorbesc de fericirea mea, pentru că aici la elocul locul firesc. Lungindu-ne la vorbă, domnul Spenlow și cu mine ne-am plimbat în sus și în jos și am trecut la subiecte mai generale. Și așa s-a întâmplat că, până la urmă, Domnul Spenlow mi-a spus că de azi într-o săptămână va fi ziua de naștere a Dorei și îi va face plăcere dacă voi veni cu acest prilej la mica petrecere pusă la cale. Eram nebun de bucurie, iar a doua zi când am primit o hârtiuță cu marginile dantelate pe care scria Nu uita invitația tati, m-am zăpăcit de bine binelea și așa am rămas toată săptămâna. Cred că am săvârșit toate prostiile cu putință, pregătindu-mă pentru acea zi binecuvântată. Mi se aprind obrajii de rușine când mă amintesc de cravada pe care am cumpărat-o. Ghetele mele ar putea figura cu cinste în orice colecție de instrumente de tortură. Am cumpărat și am trimis în ajun la Norwood un coșuleț care s că putea fi luat drept o declarație de dragoste. Se aflau înăuntru și pocnitoare cu cele mai duioase închinări care puteau fi găsite pe piață. Dimineața la șase m-am dus în piața din Covent Garden să-i cumpăr doarei un buchet. La ceasurile zece mă îndreptam spre Norwood, mergând în trap pe splendidul cal sur pe care închiriasem și purtând buchetul în pălărie, ca să nu se ofilească. Când am zărit-o pe Dora în grădină și m-am făcut că nu o văd, călărind mai departe spre casă și părând că o caut cu nerăbdare, am săvârșit două mici gafe, care mi s-au părut atât de firești, încât cred că și alți tineri le-ar fi făcut în locul meu. Dar după ce am ajuns în fața casei, am descălecat și am pornit cu ghietele acelea înfiorătoare pe pajiște. O, cât de încântătoare mi-a părut Dora, șezând pe o bancă, sub un liliac, printre fluturi, în dimineața aceea minunată, purtând o pălăriuță albă de pai și o rochie ca azurul cerului. Alături de ea se mai afla o fată, puțin mai în vârstă, să tot fi avut vreo 20 de ani, cred. Se numea domișora Mills, iar Dora îi zicea Iulia mea. Era cea mai bună prietenă a Dorei cât o fericeam pe domnișoara Mills. Era și Gip cu ele. Gip care avea să mă latre din nou. Când i-am dat Dorei buchetul, Gip și-a arătat colții, gelos. Avea și de ce. Dacă ar fi bănuit pe departe cât de mult o iubeam pe stăpâna sa, ar fi avut de ce să fie gelos. O, îți mulțumesc, domnule Copperfield, ce flori frumoase," mi-a zis Dora. Mă gândisem să-i spun că și eu le crezusem frumoase atâta timp cât nu le văzusem în brațele ei." Îmi căutasem și cuvintele cele mai potrivite în ultimele trei mile ale drumului, dar n-am fost în stare să le mai rostesc. Era prea tulburătoare. M-am pierdut cu totul și n-am mai putut scoate nicio vorbă când am văzut-o cum și-a plecat bărbia cu gropiță spre buchetul de flori. Mă mir că nu am spus, Ucide-mă, domnișoară Mills, dacă ai cât de puțină inimă, lasă-mă să mor la picioarele ei. După aceea, Dora i-a dat și lui Gips să miroase florile mele. Gip a mărit și n-a vrut să le miroase. Apoi a apucat cu dinții un fir de mușcată, de parcă i s-ar fi năzărit că a văzut câteva pisici în el. Dora l-a bătut, s-a prefăcut că-i supărată și a zis, «Bietele mele, flori, cu atâta compătimire în glas, încât ai fi crezut că Gip mă mușcase pe mine. Și mi-a părut rău că n-a fost așa. O să te bucur, domnule Copperfield, când o să afli că urâcioasa aceea de domnișoară Murdstone nu-i aici», mi-a zis Dora. S-a dus la nunta fratelui ei și o să lipsească vreo trei săptămâni. Nu-i așa că-i minunat? I-am spus că, desigur, trebuie să fie minunat pentru ea și că orice bucurie a ei era și a mea. Domnișoara Mills, ascultându-ne, a surus cu un aer superior de înțelepciune și îngăduință. E cea mai neplăcută ființă pe care am văzut-o vreodată," a zis Dora. Nici nu-ți poți închipui, Iulia, cât este de năbădăioasă și de rea." Ba pot, draga mea," i-a spus Iulia. – Na, poate că ai dreptate, iubito, i-a răspuns Dora, punându și mâna pe cea a Iuliei. Iartă-mă că nu mi-am dat de la început seama, dragă! Am înțeles din aceste cuvinte că domnișoara Mills a trecut și ea prin destule încercări într-o viață zbuciumată și că poate de aici se trăgea și purtarea ei plină de o înțeleaptă îngăduință. Bănuiala s-a adevărat chiar în cursul acelei zile. Am aflat că domnișoara Mills a avut mult de suferit din pricina unei iubiri nefericite, că s-a retras din lume în urma acestei îngrozitoare încercări, păstrându-și totuși o înțelegere senină pentru neprihănitele visuri și iubirea ale tinăreții. Tocmai atunci, domnul Spenlow a ieșit din casă și Dora s-a îndreptat spre el spunându-i, uite, papa, ce flori frumoase! Iar domnișoara Mills a zâmbit în gândurată de parcă ar fi vrut să spună, flori de mai, bucurați vă de scurta voastră strălucire în această dimineață a vieții. Și astfel, am pornit cu toții pe pajiște spre trăsura care ne aștepta. Niciodată nu voi mai străbate drumul acela călare și nici nu l-am mai străbătut. În Feeton nu se aflau decât ei trei, coșul lor, coșul meu și cutia cu chitara. Feetonul n-avea coviltir și eu călăream în urma lui, iar Dora era așezată cu spatele la cai și cu fața spre mine. Își ținea buchetul lângă ea pe perna trăsurii și nu îl lăsa pe gipsă să apropie de teamă să nu-i strivească florile le lua deseori în mână și se răcorea cu mirasma lor. Și atunci privirile noastre se întâlneau și mă mir și azi, cum de n-am sărit de-a dreptul în feiton peste capul surului meu. Cred că era praf pe drum, chiar foarte mult praf. și se pare că domnul Spelo mi-a tras luarea minte să nu călăresc în praf, dar puțin împăsa nu vedeam nimic altceva decât un vol de dragoste și de frumusețe în jurul dorei. Domnul Spelo s-a ridicat de câteva ori un feiton și m-a întrebat cum îmi place priveliștea, I-am spus că era încântătoare și îndrăznesc să afirm că nu mințeam, nu o vedeam decât pe Dora. Soarele strălucea în cinstea ei, păsările îi cântau slavă, vântul de amiază îi purta ușor în adierele lui numele, iar florile sălbatice de pe ostrețe erau toate, până la cel din urmă mugur ale Dorei. Mă mângâia gândul că domnișoara Mills m-a înțeles. Numai domnișoara Mills îmi putea pătrunde sentimentele. Nu știu cât timp am mers astfel și nici azi habarnam unde am ajuns. Poate că prin preajma Guildfordului, poate că vreun vrăjitor arab din basmele celor o mie și una de nopți a născocit pentru o singură zi locul acela și apoi l-a șters pentru totdeauna de pe fața pământului când am plecat de acolo. Am ajuns la o pajiște verde cu iarbă moale pe o colină. Câțiva copaci își întindeau umbra deasă și o lungă se desfășura cât puteai cuprinde cu ochiul într-o priveriște bogată. Am fost neplăcut surprins când am găsit acolo lume care ne aștepta, iar gelozia am n-am mai cunoscut margini chiar în privința cucoanelor. Toți bărbații de față și mai ales un impostor cu vreo 3-4 ani mai în vârstă decât mine, cu niște favoriți roșii de care se arăta nespus de mândru, erau dușmanii mei de moarte. Am desfăcut toți coșurile și am pregătit prânzul. Roșcovanul s-a lăudat că știe să prepare salata, nu-mi venea să-l cred și a tras luarea mintea tuturor asupra sa. Câteva dudui au spălat lăptucile pentru el și le-au tăiat urmându-i sfaturile. Printre ele se afla și Dora. Simțeam că soarta mi-l hărăzise de dușmani și că unul dintre noi doi trebuia să dispară. Roșcovanul a pregătit salata. Mă mir cum au putut să o mănânce pentru nimic în lume, nu m-aș fi atins de ea, și apoi și-a luat singur rolul de pivnicer, rânduind vinurile în scorbura adâncă a unui copac. Se pricepea bestia. Curând după aceea am văzut cu o bucată mare de langust în farfurie, mâncând așezat la picioarele dorei. Mi-a rămas nelămurit în minte ce s-a mai petrecut după ce mi s-a înfățișat înaintea ochilor această scenă respingătoare. Știu că am fost foarte vesel, dar de o veselie silită. M-am apropiat de o tânără făptură cu ochii mici, cu roche trandafirie și i-am făcut curte cu deznădejde în suflet. Ea a privit cu bunăvoință atenția pe care o arătam, dar n-aș putea spune dacă s-a purtat așa, numai de dragul meu, sau pentru că avea o răfuială cu roșcovanul. S-a băut în sănătatea Dorei. Am băut și eu, m-am prefăcut că întrerup din adins conversația cu fata aceea și apoi am reluat-o imediat. Când m-am înclinat spre Dora, i-am prins privirea și mi s-a părut că deslușesc în ea o chemare. Dora se uita însă la mine peste capul roșcovanului și de aceea am rămas neînduplecat. Tânăra făptură cu rochia trandafirie avea o mamă îmbrăcată în verde și până la urmă, din prudență, ea ne-a despă de altfel, toată lumea s-a sculat, resturile de mâncare au fost strânse, iar eu m-am furișat singur la o parte între copaci cu inima plină de mânie și remușcări. Mă întrebam dacă n-ar fi mai nimerit să spun că nu mă simt bine și să pornesc nici eu nu știu încotro pe căluțul meu sur când Dora și domișora Mills au venit către mine. Ești trist, domnule Copperfield," mi-a spus domnișoara Mills. I-am răspuns că o rog să mă ierte, dar nu eram deloc trist. Și tu, Dora, ești tristă i-a zis domnișoara Mills. O, nu, cât de puțin! Ascultați-mă, și tu, Dora, și dumneata, domnule Copperfield. Destul cu prostile asta A urmat domnișoara Mills cu un aer de adâncă înțelepciune. E păcat ca o neînțelegere măruntă să veștejească florile primăverii care odată ofilite și aruncate nu mai pot înflori iar. Vă vorbesc cu experiența lui trecut, unui trecut îndepărtat. Izvoarele ce țâșnesc scânteind sub soare nu trebuie oprite de un simplu capriciu, o oază din pustiul Sahare nu trebuie zadarnic nimicită. Nici nu mai știu ce am făcut, m-am aprins cu totul în fața acestei neașteptate întorsături, i-am luat mânuța dore și am sărutat-o și am lăsat, i-am sărutat mâna și domnișoarei Mills și mi s-a părut că toți trei eram în al șapte la cer. N-am mai coborât, am rămas acolo toată seara. La început ne-am plimbat printre copaci, ținându-o de braț pe Dora și martor mi Dumnezeu că în nebunia aceea aș fi fost fericit dacă soarta m-ar fi trecut în viața veșnică, înflăcărat de acele simțăminte învăpăiate și mi-ar fi îngăduit să rătăcesc de pururi așa printre copaci. Dar mult prea curând i-am auzit pe ceilalți râzând, vorbind și întrebând, Unde-i Dora?" și astfel a trebuit să ne întoarcem. I s-a cerut Dorei să cânte. Roșcovanul a vrut să aducă chitara din feton, dar dora i-a spus că nimeni în afară de mine nu știe unde se afla. Așa că Roșcovanul a rămas cu buza umflată și eu i-am adus cutia cu chitara, eu am deschis-o, eu am scos chitara, eu m-am așezat lângă ea, eu i-am ținut batista și mănușile, eu i-am sorbit fiecare sunet al scumpului ei glas și ea mi-a cântat numai mie, care o iubeam. Ceilalți putea să o aplaudă cât pofteau, cântecul era numai pentru mine. Eram amețit de bucurie. Era teamă că totul era prea frumos ca să fie adevărat și că mai voi trezi în strada Buckingham, auzind-o pe doamna Crup, cum ciocnea ceștile, pregătind ceaiul de dimineață. Doran s-a cântat, au mai cântat și alții, a cântat și domnișora Mills ceva despre tristele ecouri din peșterile amintirii, ca și cum ar fi trăit o sută de ani. Apoi s-a lăsat seara, am băut ceai, fiert într-un căzănel, sub cerul liber, așa cum fac țiganii, și fericirea mea n-a contenit o clipă. Am fost și mai fericit când petrecerea s-a sfârșit și lumea, atât roșcovanul rămas de rușine cât și ceilalți oaspeți, a plecat, luând fiecare alt drum, iar noi am pornit împreună în tihna serii, în lumina sfințitului, în timp ce miresme blânde se ridica în jur. Domnul Spenlow, fiind cam amețit din pricina șampaniei, slavă pământului pe care a crescut vița, slavă strugurilor din care s-a făcut vinul, slavă soarelui care l-a pârguit și neguțătorului care l-a botezat, a într-un colț al fetonului, iar eu călăream alături de trăsurică și stăteam de vorbă cu Dora. I-a plăcut surul meu și l-am îngâiat. O, cât de dulce părea mânuța ei pe grumazul calului, iar când șarul i-a căzut, i-l-am potrivit de câteva ori și i-am petrecut brațul după umeri. Mi se pare că Gip a cam mirosit ca se petrecea ceva și și-a dat seama că n-avea încotro și trebuia să se împrietenească cu mine. Iar pătrunzătoarea Mills această schivnică, dezamăgită, dar atât de binevoitoare, această bătrână înțeleaptă ca un patriarch, care n-avea mai mult de douăzeci de ani, dar o sfârșise cu lumea și nu voia cu niciun preț să-și trezească tristele ecouri din peșterile mintirii, cât de drăguț a fost cu mine. Domnule Copperfield, mi-a spus domnișoara Mills, trece o clipă în partea asta a trăsurii, dacă ai un moment liber. Vreau să-ți spun ceva. Iată-mă pe mândrul meu sur, înclinându-mă în fața domnișoarei Mills cu mâna pe ușa trăsurii. Dora va veni să stea la mine câtva timp. Plecăm împreună peste trei zile. Dacă îți face plăcere, fă-ne o vizită. Sunt sigură că tata va fi încântat să te cunoască. Ce puteam face altceva decât să o binecuvânteze în gând pe domnișoara Mills și să-i păstrez adresa în colțul cel mai sigur al memoriei mele? Ce puteam face altceva decât să-i spun domnișoarei Mills în cuvinte înflăcărate și cu priviri Plină de recunoștință, cât de mult îi prețuiam bunăvoința și prietenia ce mi l-a arăta. După aceea, domnișoara Mills m-a îndepărtat, spunându-mi cu blândețe, Du-te înapoi la Dora." Am ascultat-o, iar Dora s-a plecat afară din trăsură ca să-mi vorbească și tot restul drumului n-am contenit cu vorba. Mi-am apropiat atât de mult surul de roata trăsurii că i s-a julit piciorul din față. i am scorojit de trei lire și șapte șilingi, cum mi-a zis stăpânul lui, dar am plătit bucuros banii, găsind că era foarte ieftin pentru o bucurie atât de mare. Între timp, Tomișora Mills privea luna, murmura versuri și-și aducea aminte, cel puțin așa bănuiesc, de zilele de odinioară când și ea zburase deasupra pământului. Mi s-a părut că norul era mult prea aproape și că am ajuns mult prea repede, dar domnul Spenlow s-a trezit cu puțin înainte de a sosi și mi-a spus Trebuie să vină întru, Copperfield, să te mai odihnești." Am primit cu plăcere, și mi s-au servit sandvișuri și vin amestecat cu apă. În odaia luminată, Dora, cu obraji îmbujorați, era atât de încântătoare încât nu mă puteam hotărâ să plec, și am rămas privind-o ca într-un vis, până ce sforoia la domnului Spenlow m-a făcut să-mi dau seama că nu mai puteam zăbovi. Și astfel, ne-am despărțit și am pornit călare spre Londra, simțind tot timpul drumului mâna gingașa Dorei, când ne-am luat rămas bun amintindu-mi de zeci de mii de ori fiecare cuvânt și fiecare întâmplare. În cele din urmă m-am culcat și am stat așa în pat, încântat ca un bietnă pe care dragostea l-a scos din minți. Când m-am trezit a doua zi dimineața, am luat hotărârea de a-i spune Dorei că o iubesc, pentru a-mi afla soarta. Fericire sau nenorocire, aceasta era acum întrebarea. În lumea toată nu exista altă întrebare și numai dora ai putea da răspunsul. Am petrecut trei zile în cea mai cumplită frământare, chinuindu-mă singur și gândindu-mă la cele mai năstrușnice și mai descurajatoare interpretări ale celor petrecute între mine și Dora. În cele din urmă, dichisit cu multă cheltuială în vederea acestui eveniment, m-am îndreptat spre locuința domnișoarei Mills cu declarația de dragoste gata pregătită. Ce să mai spun acum de câte ori m-am plimbat în sus și în jos pe stradă, de câte ori am făcut în conjorul pieței, tot frământându-mă până ce să mă hotărăsc să urc scările și să bat la ușă. Până în ultima clipă, când, după ce bătusem la ușă, așteptam să mi se deschidă, am avut de gând să întreb dacă nu locuia acolo domnul Blackboy, numele acesta, l-am ales după cel de pe lădița abietului Barkis, să cer iertare și să mă retrag, dar nu m-am urnit din loc. Domnul Mills nu era acasă. Nici nu mă așteptam să-l găsesc, n-aveam nevoie de el. Domnișoara Mills era acasă. Domnișoara Mills mi-era de ajuns. Am fost poftit într-o daie de sus, unde se aflau domnișoara Mills și Dora. Am dat de jeep acolo. Domnișoara Mills copia niște note. Îmi amintesc că era un cântec nou, intitulat Cântecul Funebru al Dragostei, iar Dora picta niște flori. Ce simțăminte mi-a umplut inima când mi-am recunoscut florile. Erau la fel cu cele pe care le cumpărasem la Coven Garden în piață. Nu pot spune precis că erau chiar la fel sau că semănau cu orice flor îmi fusese dat să văd până atunci, dar după hârtia care le învelea, mi-am dat seama de intenția compoziției, căci era Aidoma copiată. Domnișoara Mills s-a bucurat văzându-mă și mi-a spus că îi părea foarte rău că nu era și tatăl ei acasă, deși cred că nimeni dintre noi nu i-a dus lipsă. Mil Mills a susținut timp de câteva minute toată conversația, Apoi a lăsat jos pana cu care scria notele cântecului funebru al dragostei, s-a ridicat de pe scaun și a părăsit odaia. Am început să cred că îmi voi amâna declarația pe a doua zi. Sper că n-a fost prea tare obosit carul dumitale când a ajuns seara acasă, mi-a zis Dora, ridicându-și ochii încântători. A avut de făcut un drum destul de lung. Am început să cred că totuși îi voi face declarația în ziua aceea. Lui i s-a fi părut lung drumul, și n-a avut nicio bucurie în toată călătoria. Nu i s-a dat de mâncare bietului animal? a întrebat Dora. Am început să cred că îmi voi mâna declarația pe mâine. Ba da, ba da, am răspuns eu, a fost bine îngrijit. Voiam să spun însă că el n-a avut mare fericire de a fi atât de aproape de dumneata. Dora și-a plecat capul asupra lucrului, și după o scurtă tăcere, în timp ce eu ardeam de nerăbdare și îmi simțeam picioarele înțepănite, a zis: Nu prea părai să-ți fi dat seama de această fericire la începutul petrecerii. Am înțeles că nu mai aveam încotro și trebuia să-i fac declarația fără zăbavă. Nu-ți deloc de această fericire, a urmat Dora, ridicându-și ușor sprâncenele și clătinând din cap pe când ședeai lângă domnișoara chit. Trebuie să spun că domnișoara Chit era făptura aceea cu ochii mici și rochea trandafirie. Și de altfel, nici nu știu de ce ai fi ținut să fie aproape de mine sau de ce numește asta o fericire, a zis Dora, dar nici nu crezi ceea ce spui. Și apoi, nu-mi îndoială că ești liber să faci ce-ți place. Gip, urăciosule, vină aici! Nu știu cum m-am descurcat, dar totul s-a petrecut într-o clipă. I-am tăiat drumul lui Gip, am luat-o pe Dora în brațe, m-am arătat cât se poate de loc vent, nu mi-a lipsit niciun cuvânt, i-am spus cât de mult o iubeam, i-am spus că n-aș putea trăi fără ea, i-am spus că o adoram, că era idolul meu, tot timpul Gip alătrat furios. Când Dora și-a plecat fruntea și-a început să plângă, tremurând, am devenit și mai elocvent. Dacă voia să-mi dau viața pentru ea, n-avea decât să rostească un singur cuvânt și eram gata să mor. Cu niciun preț n-aș mai putea trăi fără dragostea Dorei, n-aș mai putea și nici n-aș mai vrea. Din prima clipă când am văzut-o, am iubit-o zi și noapte necontenit și în clipa aceea o iubeam la nebunie și întotdeauna o voi iubi mereu, la fel. Am mai iubit și înainte, alții îndrăgostiți vor mai iubi și alții de aici înainte, dar niciun îndrăgostit n-a iubit, nu va putea iubi, nu va trebui și nu va izbuti să iubească vreodată așa cum o iubesc eu pe Dora. Cu cât bătea mai mult câmpii, cu atât Gip lătrea mai tare. Și fiecare dintre noi, fiecare în felul lui, ne arătam din ce în ce mai zânatici pe măsură ce timpul trecea. Da, da, ședeam cu Dora alături pe sofa, destul de liniștiți, iar gip se culcase în poala ei și se uita în păcat la mine. Scăpasem după vară, eram nebun de fericire. Dora și cu mine eram ca și logodiți. Cred că amândoi ne gândeam că totul se va sfârși printr-o căsătorie. Așa trebuie să fi fost, căci Dora mi-a spus că niciodată nu ne vom putea căsători fără consimțământul tatălui ei. Dar în extazul nostru tineresc nu ne uitam nici înainte, nici înapoi și n-aveam nicio altă dorință în afară de clipa de față a tot neștiutoare. Am hotărât să nu-i spunem nimic domnului Spenlow, dar sunt sigur că nici prin gând nu a trecut, cu asemenea tăinuire, ar putea fi necinstită. Când Dora s-a dus o caute pe domnișoara Mills și a venit cu ea înapoi, aceasta mi s-a părut mai îngândurată ca de obicei. Mă tem că cele petrecute i-au trezit tristele ecouri din peșterile amintirii. Dar ne-a dat binecuvântarea ei, ne-a asigurat de nestrămutata ei prietenie și ne-a vorbit cu un glas cuvios de stareță. Ce vremuri năstrușnice, ce vremuri de fericire, de avânturi flușturatice, de nebunii! I-am luat dorei măsura degetului pentru un inel care trebuia alcătuit din flori de nu mă uita și când bijutierul căruia am dat măsura a înțeles ce voiam, a pufnit în râs peste registrul său de comenzi și m-a încărcat la socotel cât a poftit pentru jucăria aceea mică și frumoasă cu pietre albastre. În mintea mea, ea a rămas atât de legată de mâna Dorei, încât ieri, când, din întâmplare, am văzut un inel asemănător pe unul dintre degetele ficei mele, am simțit o săgetare dureroasă în inimă. Când am plecat, ducând mi taina în sufletul flăcărat, mândru de dragostea Dorei și de iubirea ce o purtam, Plin de încredere în mine, simțeam că plutesc în văzduh deasupra oamenilor care se târau pe pământ, nefiind atât de norocoși ca mine. Când am întâlnit apoi în grădinița din piață, am stat împreună în pavilionul plin de praf și am fost atât de fericit încât și azi îmi sunt dragi vrăbiile Londrei doar pentru că văd iar în penele lor fumării culorile curcubeului când ne-am certat mai serios pentru prima dată, la o săptămână după ce ne logodisem, și când Dora mi-a trimis înapoi inelul într-un bilețel disperat, împăturit ca un tricorn, în care a folosit îngrozitoarea expresie, dragostea noastră a început printr-un avânt zănatic și se sfârșește printr-o nebunie, mi-am smuls părul din cap citind aceste cuvinte înfiorătoare și am plâns, crezând că totul s-a sfârșit.